Sziasztok! Ez itt a Clickplay 6 hatodik adása. Én neurotik vagyok és itt a többiek. Mike, sziasztok! És csíges, sziasztok! És jó, kikövögtük magunkat az adás előtt, hogy közben, közben ne kelljen. Ja, te kérlek, oké. Jó, majd kivágjuk, nem fogjuk. Most egy kis nem szabad kivágni, mert ez, nem a, ez a felvétel varázsa. Így van. Így látszik, hogy, hogy tényleg így valódi, Igen. vágatlan, hosszabb Ján, jó. És hogy emberek vagyunk. És valahogy ja, oh, Kurva élet, oké, okay, kezdjük előről, <laughs> és akkor ahogy elpróbáltuk. <laughs> Ebből az emberről jut eszem, most gyorsan elmondom, hogy nem Na. tudom láttátok-e, hogy a GTA 5-ben egy mesterséges intelligenciát, hogy mennyire tud vezetni, és Twitch-el lehetett nézni, és, és, és akkor a két halára gázolt valakit, is állandóan bement a tengerbe, úgyhogy még nem kell félnünk attól, hogy a Skynet ránk támad. Hát igen, dehogy nem, hát elütt mindenkit. Hát, addig, addig, <gül> ja, tényleg, tényleg. Ja, ja, ja, pont kell félni, igazatok van. Se, <gül> el, csak így csak akkor a félni, a tengerparton akkor nem míg megy a tengerhez, addig mindenkit elütt. Igen. Így van, így van, így fogja átvenni a világot, hogy legázol mindenkit. Így a horvát tengerparton és a Balatonnál figyeljenek majd. Nem kellnek robotok, csak ilyen önjáró autók. <gül> Elintézik a piszkos munkát. De vajon a Crew 2-ben lesznek önjáró autók? Hát, haraj! Hát kötést, level ezer! <gül> <gül> igen, mert hogy jön a Far Cry 5, a Crew 2, és valami Assassin's Creed, valami is. Azt és aztán. E nem szó, szó, tudtam is tudtam értékelni. most jön, de hát ugye ezt már tudtuk. Kérdezz, hogy be van jelent, hogy ide. Igen. Mondjuk a Crew 2-re én kíváncsi leszek, hogy, hogy az, az, az, az mit, mit fognak bekamúzni. Mert ugye az hát egyben bekamúzták, hogy hát ez egy ilyen autós MMO. Nem az. Az a baj, hogy ugyanazok csinálták, akik a Test Drive-ot, és a Test Drive első részén és a második részén is azt mondták, hogy ez egy autó MMO, és egyik sem volt az. Tehát, Tehát a ott amuse tudom, vasszus. Tehát mindegy, mindegy, mind, a, mind a két játék jó volt szerintem. A crue nem nagyon játszottam, mert letöltöttük, egy-két órát oltottuk fel, és az autók irányítása számomra borzalmas volt, és inkább hagytam a francba. És hogyha most ebből csinálok egy MMO-szerűséget, akkor ebből még lehet akármi. De hogyha ez most megint ugyanaz lesz, mint a crew első része, csak kicsit több autó, meg. Meg, meg, a fizetős meg DLC, meg... mikrotranzakciók. Az, eg az egész világot betehetik vezetve, hogyha, ha megint annyi lesz, hogy egyszerre csak négyen lehetnek a pályán. Tehát ez rottul illúzió romboló. Jaj, ja, ja. Legalábbis köszönöm köszönöm. az egész. Hát igen, igen. Én kíváncsi vagyok a Far Cry-ra is. Nem, én négyet, lehet, ezt hogy lehet, ne, hogy Igen, lesz. én is ezt hallottam, hogy, hogy állítólag ezt a western témát 19. századi Amerika. Ö, időszakot fogják meglőni. Nem sok lesz most találom ez a Vesten? Ugye jön a Red Dead Redemption is. Hát, hát, de most ez most a menő, most ez a menő. Hát de eddig nem volt szinte. Tehát a Call of War ez megjelent, meg, meg egy, meg ugye a Red Dead Redemption konzorra, és ezen kívül szinte semmilyen Vestendi Majus-sz nem volt itt a környéken. Hoting, a gán, nem igazuk, régebben voltak. Csak most furul, hogy ezek. Így egyszerre így jönnek. Tehát, hogy jönne Westerner-em, vagy. 2000 után, vagy hogy meg mindenben zombiót. Uh -huh. Ebből is lehet, hogy lesznek. Ebben is, is voltam, abban is voltam, hogy zombis kiegészítője vagy. Ja, a kiegészítőbe igen. Valami, ami akármi jött ott is. Én nem, örülnék neki, hogyha ha vesztenes lenne, mert szerintem a szteritálat lenne a fák rájötnek. Tehát most más korszakot nem is tudnék mondani, hogyha mondjuk még esetleg egy második világ áború. Lehet benne juhot nyírni, tudod, az lesz majd a kraftolás, egy mind, mindenhez akkor menjünk, ír meg két juhot. van megyek be. Meg hogy fogják a, a hordókat is pirosak lesznek majd az ilyen lőporos hordók, amiket ki kellőni? Minden emberre jut két hordó. Legalább. Az az az. Minimum, minimum. és Most én, a jubiszak én, nem, nem nagyon akar innovációt. Így van. Jönnek és a, a számú a, számú így, nem, így nem lesznek rádiótornyok gyanúsan. Ó, hát itt ó, majd hegyek lesznek, és az hát, indiánoknak kell füstjelekkel jelezni, <laughs> nem, nem, szóval Mászika, Lát, hogy nem tudom. Valamilyen maraságot biztos ki. Fölmászik, ha egyre szétnéz. Igen. milyen messzire jutott. <laughs> én amire még kíváncsi vagyok, az az Assassin's Creed. Mert arról se tudni még szintén semmit, csak azt plegykálják, hogy Skyrim-szerű lehet az egész. Tehát, hogy, hogy RPG-vonalú, nagyobb terület, és sokkal inkább szerepjátékos is a történet lesz a középpontban, nem pedig annyira az akció, meg az a az a harc, ami minden AC-ba van, és az, az a herótól van attól, hogy két gombot nyomogatsz, és a legnehezebb szinten mindenkit legyőzöl elsőre, mert, mert egyszerűen semmi kihívás nincs benne. Ja, neke, nekem ezt kapcsolódom csak két kérdésem van. ezik hogy ez, a Ubisoft ezt meg tudja csinálni, a másik, hogy meg akarja csinálni. Mert hogy minek? Tehát eddig Azt sem nagyon vitték túzásban az a szinszkvídnél. A dolgokat, hogy. Csak könyörgöm, a jelen, módon, jelenkori hülyeségek ne legyenek benne, mert a... a, a, a, a pedig attól az <gül> én hírenem van. Annyira nem olvastam utána, Tossz. így egy gyors kuglizás után jött itt fel egy ilyen hír, hogy elvileg Egyiptom lesz a cél a játékban. Ja, igen, igen, igen, és valami Origins lesz az alcime talán, de igen, ez, igen, ezt hát, még ez se biztos. Akkor az én előzmény tudsz lesz, gondolom. Mihez képest? Hát a többihez képest. Hát az Assassin's Creed mindegyik előzmény, mert a jelenhez képest előzmény nem De vagy Nem úgy, hanem hogy az összes sztorinak. Tehát, hogy ahonnan elindult az egész templomosok hülyeség, gondolom, vagy te, tudom. Ja, hát nem tudom. Annyira... Az első átsében mi volt? És <síns> akkor később lesz a, a templomosok volt. az űrben? <síns> <síns> hát ott az volt az az altaír. Ja, de az az milyen korszak volt, mert én arra már róla nem emlékszem. Várjál, várja, várja az is valami régebbi volt. Uvály az időszámításról hol volt? Valahol nagyon a. Ilyen, hát az, az még az igazi keresztes lovagos téma, nem? De talán igen. még ott is játszódott keleten. Lehet, lehet. Az a baj már abszolút. A, a, nem a, kett a kettő volt a izé. Az a Firenze, a meg az Firenze, olasz, meg az ilyenek, igen. igen. A három volt a az indiános. Ja, igen, az amerikai, polgárháborús cucc. A, a négy volt a kalózos. Igen. A szindikét a, volt a, a az ipari forradalom. A Unity meg a Francia. Az, <gül> az is valami Francia, Aha. Ez olyan, mint egy felelés lett volna konkrétan. <gül> Érettségi. Jó van, csak valós, ez Nem buktál <gül> meg, meg? meg. Meg van a kettes, <gül> Meg van. Hát én, én, én buknék, mint úzod. <gül> Én a kettőt azt még nagyon képes. szerettem, arra, arra emlékszem, hogy az nagyon jó volt, az Edziós, az, az, az, az nagyon jó féle volt. Edzió di Auditore di Firenze. <gül> meg a Black én, leg is jó volt. Én nekem a kettő az egyetlen, amit végig játszottam. Nekem is, meg még talán a Brotherhood, ugye az a kettőnek egy ilyen kiegészítős cucca. Ja, ja, ja, arra most még nem talán visszem, az... végig toltam -e, de a kettőt az biztos meg arra emlékszem, hogy az egyhez képest a kettő az akkora ugrás volt minőségben tartalomban, hogy hihetetlen, tehát az egyben semmi nem volt szinte, a kettőben meg tudtál fejleszteni voltak, cuccok voltak, mindenféle és sokkal összetett, összerakottabb volt a kettő. Akkor kezdte a azt kibontani a szárnyát ezen a nyílt világú baromság igen. témában, nem? Igen, igen, ja, akkor hát jött a fákráj a... kettő is, az, azt hiszem... az, az egyben még ott rengeteg volt az ilyen töltés a területek között. Igen. Hú, meg emlékszem, az egyel elkezdtünk játszani, és az első három óra, az, az első három óra alatt játszották 10 percet. És csak videó, videó, videó, és öcsém mondta, hogy ő ezt már nem bírja agyilag, hogy, hogy, hogy, hogy már üljek oda a elé mert ő ezt már nem bírja, tényleg. <sínt> és a fehér, amikor én oda akkor kezdett játszani, úgyhogy megszívtam. <sínt> hú, hát emlékszem, az, az egy az még, hú, hát akkor én még így voltam, középiskolás. Mikor azt nem kijött, most volt. És emlékszem, hogy olyan verzió volt kint belőle, hogy konkrétan a Jeruzsálemi pálya, ha jól emlékszem, a Jeruzsálemi pálya nem volt még benne. Tehát <síns> mikor arra részén mentél volna, akkor üzenet elszállt az egész. Ha, szép. És ez az eredeti verzió, Babin. Hát van? Ja, aha, Jó, akkor. Erede, eredet. É, értem, értem. Akkor lehet, hogy ez csak a te verziódban nem volt benne. Persze, nem, hát ez volt Torrenten. Ilyen, ilyen verzió jött ki belőle. Én lehet, Jó, hogy az, az, az Assassin's Creed 2-t, illetve még DC. t ez egy le. Másolásvédelem. védelő. Ja, persze, is emlékszem, hogy volt hozzá valami, az patch, ami, ami hozzáadta ezeket a részeket a játékhoz. tehát az egész játék rossz volt. <gül> Új, hát ennek is megvannak a finomság, vagy? Régi szép idő. De, de, de ez még valamikor mikor jött ki az első AC? 2006 2007? Valahogy így, igen. Nem most volt. Ugye 5-6. Azóta mennyi megjelente, Úristen. Hát csiszára, mint valami kód. Vagy rosszabb. Igen. Ja, az ac lehúztak egy pár bört. meg kellene nézni valamikor már azt az Assassin's Creed filmet is. Állítólag annyira látom. nem jó. Én is ezt hallottam, úgyhogy annyira nem is nagyon igyekszem. De azért valamikor csak meg kéne, hogy Még meg túl kéne, legyen hát az meg ember. Bár, bár mondjuk én amúgy fűztem hozzá reményeket, mert Fasz Bender amúgy nem egy rossz színész. Hát de az a az a, a szar forgatókönyvet meg, a, meg az ilyeneket, hát jó, az rossz, rossz csak, csak tudod azért, mit van, ez a szint, amit nem vállalnak el. Igen. Mondjuk én attól félek, hogy én azt hallottam, hogy a, a, az események 80%-a a jelenben van, és körülbelül három vagy négy olyan szegmens van, hogy visszamennek a múltba, és ott vannak akciók, ilyen 5 tíz percre, de amúgy végig ez, hogy kik verát, át, meg kikít, hogyan csesz át a jelenbe. És amúgy is a, az ácébe szerintem a legrosszabb részek azok a jelenkori dolgok, mindegyikben. Ja, hát egy egyet. Egyre többet erőltetik a. Igen, és hogy a filmben is ez volt, ez így ez, ez, ez nagyon nekem annyira nem szimpatikus. De hát majd úgyis megnézem valamikor biztos én is. Csak annyira, annyira nem sietek, hogy őszinte legyek. Nekem egyszer már ott volt, hogy megnézem, de te valahogy nem sikerült rá venni magam. Attól mosolyogott, rád, kacsingatott feléd, és te így mégse. A play helyett világon mentél. Igen. Format c 2 Igen. Na, de vannak olyan dolgok, amiket nem kell letörölni. Nem. Például az új Humble. Bundle. Bundle, így van. Csomagot, hogy mindenki most. ezt. Ja, így van. Ilyen szavanként összepakoljuk. Amit én be is húztam, meg a Neu is, meg, meg lehet, a... hogy Csiguez is befog, de majd még ezt kerül. Rávesztük. Amúgy éppen beszéltük még ezzel a felvétel indítása előtt, hogy uh, ugye te is kaptál egy játékot a Steam raktáradba, és én is kaptam egy játékot a Steam raktáramba, hmm. és a véletlen pont akkor, hmm. amikor megvettük. Úgyhogy nem ez az, az, az extra játék lesz kedden, csak valami hiba miatt most megkaptam. Ne, nem, biztos, hogy nem. Nem tudom, ezt én dobtam be, mint egy ötlet. De nincs sehol feltüntetve amúgy. Tehát az, hogy, hogy megkaptuk, vagy mi? Vagy lehet, hogy valamelyik játékhoz jár automatikusan, mert annak a készítője csinálta korábban. Lehet, lehet. Hiba van a rendszerben. Na mindegy, de hogy konkrétan is beszéljünk, az új indie bundle, ez most a számszint a 18-as, az alapcsomagban benne van a Windward, ami egy ilyen hajós, akciózos lövöldözős, a Steamworld Heist, ami egy körökre osztott Akcióplatformer játék, ami a SteamWorld dig nek a világában játszódik, amit amúgy én nagyon szeretek, úgyhogy ez is egész jó pofánk. De amúgy semmi a kettőnek Csap, egymáshoz, csak igen, az a világ meg a. Igen, igen, igen. Kinézett. És ugye még itt van az zigurát, amit annak idén eléggé felkaptak, ilyen rugalykos cucc, ilyen varázslóval kell menni szobákról szobákra, és ugye egész jól összevarnak az a játék. Én ebből kettőt próbáltam, az ziguratot, meg a World t és ezek tök jók voltak. Én csak a szigurátod, de az nagyon bejött. Meg ezt a hajósat elkezdtem nézni, csak aztán én az a, hogy ezzel a hajós a kapcsolatban én azt hittem, hogy ez egy ilyen, olyan, mint régen volt a Pirates, hogy, hogy fejlődnöd kell, építeni a flottát, meg küldetéseket csinálni mindenközben, meg roar nem, hanem egy ilyen pontfoglalós gép elleni lövöldözős cucc, és ez nekem annyira nem jött be. Sajnos. Én, hogy inkább ilyen akció jellegű, nem, nem. Igen, igen. Hm. Azt hittem, hogy inkább ilyen RPG-szerű valami, de, de sajnos nem. De nem mondjuk attól van. nem rossz, mert el lehet vele őkörködni, de anny annyira nem. A, nem, nem a én, Tehát én azon lepődtem meg, hogy van benne magyar felirat csípőből. Tehát minden magyarul van benne. Ugye ilyen kártyákat lehet kapni benne, mert ez ilyen varázslós játék, ami ilyen rúgláj, tehát a mekkalszak a az elejére, és termeken keresztül kell menni, amiket teljesen randomra össze a játék. Tehát egy ilyen dungeon kell varázsolgatni a kis botoddal, is tényleg minden random, tehát hogy milyen milyen szerzel, milyen boostokat kapsz, ezek ilyen kártyaformában lehet őket így, így feloldani, meg hogy milyen lények jönnek ellen, tehát a, a dungeon végén hogy mi a főelenség, az is tök random. Úgyhogy így érdekes, érdekes játék. Nem azt mondom, hogy órákat lehet beletolni, de mitől leülsz egy kicsit játszani vele egy fél órára, teljesen jó bármikor. Amikor ezek a rúglák játékok, kének Ez bármikor, bármikor elő nem lehet, lehet venni, de úgy... Igen. Nem, nem nagyon játszol ez túl sok. Na legy, most, úton. hogy leráncsom a leple a dologról, Na. így élő egyenes adásban megvettem a Zegyfolláros <gül> pakkot, és én is megkaptam a Little Racers játékot. Akkor lehet, hogy valamelyik készítnek a korábbi játéka, lesz, és, és hozzácsapják, és lehet, ha mondjuk Steam-en vennéd meg azt az adott játékot, ahhoz is megkapnád ingyen. Akkor lehet, hogy így csinálják. Jó. Ja. De nekem, nekem az a játék már megvolt, úgyhogy én egy példányt kaptam a, a Steam. Milyen, mi ez, raktáromba? Ja, mit elcserélhetsz Elkeny meg is úgy adta, persze. De én nekem az nem volt meg, én beváltottam, úgy egész jó pofa. Én is ilyen. beváltottam. Ilyen autós cucc. Mi tök jó, mert ilyen izometrikus alapból én azokat nem szeretem, viszont van olyan kamera, hogy az autód mögül mutatja, ami egész jó pofa. Nem tudom, én amúgy azért húztam ezt a, az egy dolcsis pakkot. Mert ugye nekem a Kentucky Route Zero, meg a Beholder az a nagyobbból megvan. Hát a GOAT szimulátort meg gondolom azért annyira nem akartad, hogy. Hát figyel, annyira nem. Én, én azért vettem. Nem meg is a értem, mondom, hogy köszönöm én a go Hát ez, ezt már régebben meg akartam venni, mert akkor egy marhaság, hogy ez csak jó lehet, és amúgy tényleg, mert azóta játszottam vele, és ennyi hülyeséget játékba, én már nagyon régen láttam. És az külön tetszett, hogy ebben van az összes DLC, mert én nekem korábban mindig azzal volt a bajom, hogy le volt árazva a játék, de a DLC-k azok nem, vagy hogyha le volt akár az, akkor rohad drágán. Tehát emlékszem, volt ez az űrös DLC, ami legutóbb jött ki, az volt a legutolsó uh -huh. után. Bocsi most, azon, bocsi, most azon röjögök, hogy te hogy, hogy, nézegeted, hogy a Goat DLC mikor voltak leárazva. Hát amikor a Goat Simulator ilyen. is, tehát hogy innen könnyű, tehát megnéztem a Goat Simulator, az mondjuk kettő és fél euró volt, és ez az űrös meg tíz, és akkor Basszus. volt még három DLC. És amúgy is azt hallottam, hogy az mmorpg és DLC az, az minden idők egyik legjobb poénja, tehát a wow az olyan jól kifigurázza, és amúgy is tetszett ez a, ez a bágokra épülő... Szóval ők ingyenes úgy, hozzá. Az, az ingyenes, igen, igen. Nem is véletlenül tették ingyenessé szerintem, mert, mert, mert az sikerült a legjobban, szerintem ők is érezték. Úgyhogy az űrös, az meg a Mass Effect, tehát konkrétan a kecskéddel azzal a szeretkezel, akivel akarsz, és, és, és mindenkinek csinálsz küldetéseket, <laughs> meg ilyenek, tehát... Hogy, hogy <laughs> <laughs> Tehát ez a, ez a játék, tehát ezt már régen meg akartam, be akartam húzni, úgyhogy, úgyhogy most végre sikerült. Hála Istennek. És még ugye, mivel közepes pakot hoztuk, itt még majd lesznek játékok, ha minden igaz, két ön, nap múlva. Két nap múlva. És ugye még van még egy pak, de nem tudom, az se nálam, se nálatok nem merült fel. Őszintén. Nem, tehát az old boy ez ilyen 2D pixel valami. Mondjuk nagyon dicsérték egyébként ezt is, mikor Lehet, de nem tudom, az ilyenek annyira nem mozgatnak. Engem sem, úgyhogy őszinte legyek. Tehát még ez a Beholder, ami nagyon tetszett innen, meg ugye Mood ez, ez mondta is, hogy ez milyen jó kis Az cucc. úgy nagyon jó játék. Csak hogy egy idő után ellaposodik, meg minden, de... Nem ha... tudom, amúgy nem játszottam már vele egy ideje. Lehet azóta fejlődött annyit, hogy most már van benne valami végletlenszerű faktor, vagy nem tudom. Valami DLC jött hozzá most, amúgy most jelent meg valami DLC hozzá. Nem tudom, hogy az mit tesz hozzá, vagy hogyan, mert annyira nem néztem. Csak láttam a Steam-en a friss megjelenéseknél, hogy új DLC-t kapott. És az ingyenes már... DLC? Nem. Ugye mm -hmm. megnézem neked pontosan. More stories. De annyi mm -hmm. van, és azt mondja, hogy hogyha a bandulbe veszed meg a játékkal együtt, akkor 3,19 a DLC, és amúgy meg, há... amúgy meg 4 euró. Mm -hmm. ha, ez a DLC anyagy ilyen új cuccok, új karakterek, meg, meg új helyzetek. Mondjuk, <gül> ez ekkora hülyeség, mert megvan csinálva úgy, ez a, hogy megveheted úgy a DLC-t, hogy bundle-ben, megveheted külön, meg megveheted úgy bundle hogy neked már megvan a játék, és a bundle járó diszkontot levonja belőle. Tehát lényegében mindenki valószínű, így fogja megvenni. Hát elég valószínű, igen. Tehát, hát külön, annak ide a fogja. Hát ti a Borderlands-valamelyik részét így húztátok be, nem? Ja, ja, ja. Talán nem pont egység. ez, azt hiszem, hogy a, az új, ez a, az űrös. Igen, hogy ez volt eco Igen, hogy már minden uh -huh. megvolt, csak ez nem volt meg, és konkrétan valami 3 vagy 4 euróval olcsó volt, mintha amúgy megvetted volna az akcióban valami ilyesmire emlékszem. A nem hallgatás, hallgatás beleegyezés. <laughs> ja, tehát ez így volt, így Vá, volt. néha, furán vannak áratoldók. Így van. Kell. Jövő héten már, már a következő podcastbe be tudunk számolni arról, hogy mik voltak az extra játékok, meg addigra, ha minden igaz, akkor kapunk új is. Ezek jönnek folyamatosan. Jöjjöz az ember fizetni. Mondjuk az egy dolláros itt szerintem most nagyon megérős, tehát ezt tudom. Igen, mindenki. igen. Ráadásul akkor nem is három játékot kapsz, hanem négyet. Ha, ha szigorúan nézzük. Hát az autós csoda játékot is. Így van, úgyhogy... Úgyhogy tényleg mindenkinek érdemes ránézni, főleg aki szereti az ilyen indiai játékokat, meg, meg így elszöszön. Meg, meg amúgy az, az a jó, hogy mindegyik játék teljesen más kategória. Tehát még azt sem mutatott, hogy mondjuk három platformnál és aztán tereket pont nem tetszik, hanem tényleg itt mindegyik más. Jó, ez nagyon-nagyon lenni. fizettek volna Nem fizettek, mi fizettük nekik. Mi fizettünk szemetek. nekik, és még próbáljuk el az. Ah, jó, jó menjünk is tovább, mert okay, eresztik el ezt a reklámot. És a reklám után visszajövünk? Mégpedig mi jövünk vissza? Ja igen, ezt én írtam fel, hogy a, nem tudom, hogy ki mennyire emlékszik, van egy, van a Cryteknek egy Hunt nevű, vagy Hunt nevű játéka, amit régen így bejelentettek, hogy egy ilyen kóp. Kóp valami, ami így, uh, ilyen kis dárkos beütésű cucc lesz, és most jött egy új tízer hozzá, és a játék neve, most nem korábban nem emlékszem valami, Uh, Hans Horrors of the Gilded Age, tehát ez volt a korábbi címe, és ezt leegyszerűsítették Hans Showdownra, vagy Hunt Showdownra. És a tízer alapján egy kicsit, mintha átalakult volna a cucc, mert már voltak belőle korábban gameplayek, és ez teljesen úgy nézett ki, mintha egy TPS lövöldözős játék lenne, ami hajaz a left-fordedre. Tehát ilyen négy ember megy, és akkor lövöldöznek. Örika. Csörnyékos, hát halad most tovább. Szólsz. Igen, igen, igen. Na most ebben a tízerben viszont nagyon úgy néz ki, mintha ez átalakulna így PVP-re talán. Mert így két ember sétál egy erdőbe, és másik hasonló kinézetű emberke, így a fák mögül lelő őket. Tehát kb. ennyi, ennyi. 30 másodperces tízerbe. Oh, sejtem. El spoilereztem. Lehet, a... hogy ez is van, ilyen túlélő. Ez egy dolog. Ilyen lesz. rásztos marhaság lesz horrorban, már látom előre. Hát lehet, vagy, lehet. vagy mint ez az új, ez a, amit mindenki, mindenki asztolja és már kifolyik a szememtől, mert az, úristen. <gül> lehet egyébként, hogy ebbe az irányba mentek. De mondjuk ha belegondoltak, ez a kópos cucc már nem robban akkor akkorát. Tehát... Hát mert már boldog-boldogtalan hát, ezt csinált. Most, csinál. most ez, a, ez, ez az új divat, ez a túlélős. Ez, ez. Vagy mi ez a éhezők viadala? Alkonyat. Nem, ja, majdnem. Meg a szöveg is valami ilyesmi, hogy a vadászból lesz az üldözött. Vagy, akkor, vagy nem lehet, szóval hogy ez ilyen 4v1, vagy ilyen, ilyen 4v3, meg ilyenek. De kettő fordult meg a hát videóban. Hát itt v 2 V2 nek ja. tűnik jelenleg, ami van a videóban. Tehát lehet itt is az lesz, hogy lesz egy nagyobb terület, és akkor majd lövik egymást. De mondjuk ez még mint tényleg csak találgatás. Az E3-on talán majd többet fogunk róla tudni. Ez tényleg vagy ilyen butler Royals lesz, vagy hero shooter. Egyne ezt a kettőt tudom elképzelni. Hát én hírus utat nehezen nézném ezt a játékot be. Hova lesz gyereke. Ja, vagy mobile, Igen, igen. Tipikus, tipikus moba jeleket mutat a tízer. Nem, nem, szerintem Mario kló klón lesz. Ha, széken, Switchre. <laughs> ajaj, ajaj. De egyébként ja. érdekes, hogy erről a játékról már mutattak régebben videókat, tehát ott már nagyon úgy nézett ki, mintha hamarosan kész lenne, aztán így eltűnt. Eltűnt hosszú időre. Én nem is hallottam róla megmondom őszintén. Ezt akartam mondani én is, hogy lehet, hogy ez az én szegélyiségi bizonyítványom, de én erre, erre fogalma nem volt, hogy ez mi. Na várjátok, belinkerek nektek valamit, ha találok. Tehát, hogy ezt az új hírt, ezt láttam, csak azért nem, nem olvastam nagyon hát. utána, meg csak így belekattintottam, belenéztem, mert egyszerűen fogalma nem volt, hogy mi ez a játék, ami régen fejlesztett a Crytek, tehát, hogy. Jó, nekem is belekattint... rá kellett keresni, <sínt> mi volt ez. Tehát itt a... a... Van egy 2014-es E3-as videó, igen, igen, nekem, igen. nekem ez alapján ilyen izének tűnik, majdnem, mint a Dead by Daylight. Ez az aszimetrikus multiscuc. Hát nem tudom, hogy annyit látok, valaki ilyen jobbra vál fölött kamerával lövöldözget itt egy picit ilyen zombis jellegű valamit, bár ahogy látom több is jön, szóval inkább ilyen túlélős feelingre hajazna a dolog. Igen, igen, igen, igen. Hát lehet, hogy lesz benne egy kis az is, bár a franc tudja, tehát most nagyon átalakult a cucc. Hát is két játék módot is betehetnek, nem? Tehát hogy lehet asymmetrikus is, lehet ilyen pvp is, meg lehet is végülis a Leftford is van ilyen pvp zombikkal, ilyen is Végülis benne beleférhet. Ekem amúgy tetszik, tehát a régi gameplayek is több bejöttek. Azok, amikor azt úgy mutogatták, akkor azt mondtam, hogy... Az nem tudom, hogy Én most megnéztem a régit. Igazából mondjuk az, hogy... Tehát te most nem tudom, hogy az ilyen végig ilyen végigmenős, mint mondjuk például egy ilyen lefordadt kampányos valami akar lenni, csak-csak nem FPS, hanem TPS. Vagy micsoda. Mhm. Uh -huh. De, de most így a showdown, tehát ez az újra gondolás alapján nem tudom, hogy mi akarhat ez lenni. Meg lehet, hogy ez régebben szólt volna nagyot, nem? Meg, tehát, a régebben is hogy azt nézem, hogy itt is, mint ha lennélek bele tényleg PvP elemek. Úgyhogy tehát ez régen nagyon szólt volna, de most már tényleg minden második fejlesztő stúdió ilyeneket csinál, úgyhogy már lehet, hogy annyira nem fog nagyot durranni. Hopp, itt, itt várj, itt azt írják, hogy hogy egy forplayer, shooter Most igen, nem, tudom, igen. hát még akkor is nem. Most nem jön le az Easy a storyból, hogy. hogy ne itt a hírből, hogy ez most melyikre vonatkozik. Lehet, hogy már fejlesztők is tudják, hogy mit csinálnak. <laughs> nem tudom, így írja szó szerint, most próbálom így fordítani, hogy a Crytek által bejelentett Hunt Horrors of Illed Age, amit, hát, amit 2014 nyarán jelentettek be. Ja, akkor jelentették be, mint egy négy emberes kópsúter az 1880 os években. És akkor hogy jön ehhez most az új, hogy arra nem jönnek semmit. Nem mondom, még lehet ők se tudják, hogy jön. Csak még valamit összedobnak. Úgy talán az e 3 on majd mutatnak valamit, nem? Ja, ja, igen, elvileg, elvileg ott majd tudom többet róla. Kíváncsi van, hogy lesz bőle. Hogyha ez is ilyen battleground hülyeség lesz, akkor engem már vesztítettek. Úgyhogy... De miért nem most tudom, a, szerint... a végére ennyit írtak még itt, hogy írtak a Cryteknek e-mailt a részletek miatt, hogy miass akar ez lenni, meg hogy, meg mint, hogy tudjon procik kezdni, de mi nem kaptak választ. Elhármon akarják lehet Bedúrantani. Most ez az ideje, három ez érdekes lesz. Én nagyon várom. El reméljük. Tehát én nem is tudom, mikor vártam utána ennyire. Talán amikor az Xbox van, meg a PS4-es cucc volt. Talán utoljára ak akkor volt ennyire így már előre várhatóan durva. Jó, de a most konzol nem gálnak. jön, csak játékok. Hát de. Na, ha nem, de. jó, hogy tovább fejleszett konzolok azok jönnek, de hát most, de most fene, már... Nem tudja konzolom. már, minek nevezzük ezeket, generációnak, félgenerációnak, vagy csak... Hát én... Nem tudom, minek... Kacsatok. Kacsatok igen. A porfogó. Drága kacsat. A... De fog jönni, is. Ez az olyan ja, doboz, igen. mint egy PC. Gyön <gül> másik is, is ha már itt így fel van írva valami. Hát végül is fog jönni, igen. Ki ezt föl? Nem tudom. Hát én se tudom. E én. Te én? Te voltál? -e? Te voltál? -e? Talán. Talán én. Hát mi ez? Hát mondjad már. Hát ez egy Switch a szvédcsaszonitól. <gül> De egyébként tényleg a múlt irány, ezek is és konkrétan így is, tehát a, tehát a cikkben, ami be van linkelve, nem tudom hányszor szerepel a Nintendo Switch kifejezés, igen, meg a PlayStation Switch, tehát, hogy, hogy ezt nagyon rámentek, és amúgy ez tényleg úgy néz ki, ez a rácsatlakoztatható konzol, és akkor mondjuk itt nincs konkrétan az, hogy egy tévére rá tudod dugni, tehát ott, itt egyelőre csak ilyen tabletes, kihajtható cuc van. Uh -huh. és hát ez már nem egy nagy, viszont rácsatlakozom. Ja, igen, nem igen persze, hát már nem egy nagy cucc, igen, Hát kíváncsi leszek, hogy ebből mi lesz, mert ez még nincs se megerősítve, se cáfolva, semmi, tehát hogy ebből még akármi itt lehet. elég sok kép is van róla. De igen, ez a, ez a rengeteg kép, ez arra utal, hogy itt tényleg lesz valami. Valami komolyabb cucc. Ez szegény Nintendo <gül> végre Gondolj, na, megint kitaláltunk valami tök jó új dolgot, ami senkinek nem jutott az eszébe. Erre rá pár hónapra megjön ez az új hír a Sonytól. Hát nem tudom. És yeah, mivel hát, gondolom ez figyel. a Sony rendszer lesz, nem Nintendo, ezért valószínűleg ugye itt a, főleg a, azok a játékok mennek majd, amik a PS4-en, meg a PS4 -e, Pro-on, -e, úgyhogy itt ez talán kraftosan. lesz, a Nem tudom, hogy ezek között a képek között, amik itt vannak, vagy videó a végén, nem tudom, azt megnéztétek? Bele-bele tekergettem én. Meg a képeket nézegettem inkább. Hát Abban is csak képek vannak a videóban. Igen, de itt van egy olyan kép, amikor ilyen piros színnel van, lerajzolva a hát mm -hmm. a Playstation Switch. Ha. Ja igen, igen, igen. És ott látszanak a hátulján csak a Playstation romózó. Switch. Ja igen, ott vannak hátul. Ja, igen, ezt simán lehet, lehet dugni? az ott simán ne. lehet két USB, meg egy HDMI. Szerint. Sőt, még erre még lehet, hogy egy VR-t is rá tudsz dugni. Az, az mekkora dugva lenne már. Úúúú, uh, igen. Mondjuk nem tudom, így, így, így első ránézésre, és simán azt mondtam, hogy ez fék. De Te nem, ezek, így... ezek nagyon komolyan néznek ki. tehát hogy, hogy, hogy Meg itt rengeteg olyan kép van, amit tényleg úgy nézed, és hogy elhiszed, hogy ez, ez, ez csak nem egy áprilisi tréfa, főleg így májusban. Jó, de nem most tudom, ezt... tehát ez még a mucsok pletyka. Ja, igen, persze. De, de most a, szoni, a Sony mikor dolgozott holna ezen? Tehát akkor lehet bukott náluk a, a, a vita, hogy ne, nem hiszem, a hogy a neki álltak volna. Nem, hát a belegondolás a Sony-nak. Most oké, hogy bukik a kézi konzolja, vagy nem, de a, a Sony volt talán a Nintendo mellett a másik olyan cég, aki nagyon nyomott ezt a kézi konzolos dolgot, még, még a PS5 hát, előtt ja, is. Ott volt a PSP, psv vita. Mondjuk Tehát, teh teh, hogy a, a Nintendo volt a, a ez PSP, a hordos meg ez. A PSP amúgy egy kurva jó konzol volt szerintem. És az sikeres is volt, anyagilag. Ezért várták ugye sokan a psv t ami szintén sikeres lett volna, mert akkor erő volt benne, hogy hihetetlen, csak, csak játékok nem, nem jött volt játék. Igen én emlékszem, ez mi kor volt? 2011, azt hiszem. Ja, akkor, akkor nekem izé, tehát én akkor én nyomultam azért PSP-vel. God of war meg ilyenek mentek rajta. Call duti is volt. Na, tehát most gondoljatok bele, hogy hogy a Nintendo-nak a gépén milyen játékok már és a Skyrim-el promózták őket, meg ilyenek, és most kijönne mondjuk, tegyük fel tényleg ez a Sony konzol, és bepromóznák mondjuk a Last of Us 2-vel, meg a nem tudom, hát itt mindenkinek égnek állna a haja. ha csak a haja? Igen. Te mekkora lenne, hogy, hogy lemenne a Sony konferencia, demoznának pár játékot, és a legvégén kiírnák, hogy amúgy ezzel mentek a demók, és, és benyomnák ezt a playmen, ezt cuccot. Jó, azért nem hiszem, hogy ennek akkor ereje lesz. Ja, nem hiszem, nem, nem. Hát de a Switch, hogy... Switch arról híres, hogy volt az egy erőmű. Jó, de mondjuk egy PS3 is. erejét, vagy egy, vagy egy PS4, -i... jó, a PS4 az lehet, hogy netzessebb, de egy PS3-at simán lepipál szerintem. Hm, hát, az talán jó. Mert a PS vita hát figyelj, is p annak annak, annak idején a, a PSP azt szerintem a PlayStation 2 szintjét hozta. Igen. A PS vita meg végül, és a PS... 3 a, a három év, tehát akkor igazából nem lehet annyira elképzelhetetlen, hát ha megnézitek, egy kis maroknyi telefonba is már ott van egy ilyen nyolcmagos erőmű. Igen. Most oké, okay, hát tehát nem kell messzire menni most egy iPhone, vagy egy, egy, egy erősebb androidos telefonba, simán van olyan ö, grafikus chip, <kül> ami már betyár grafikát tud produkálni. Kíváncsi leszek, mi lesz ebből. Igen, igen, ja, innen, ez mindenképpen. Is, ez most ez a 3 on mutatják be, gondolom. Hát, hogyha, most, ha, igen. Most csak egy ötletelés szinten, ha megnézitek, hogy egy telefonba bele tudják ezt rakni, amiből, ugye, ott van a rengeteg idézőjelesen sallang. Igen, és az ott, Telefonáláshoz szükséges dolgok, meg, meg mit tudom én. És ugye az ide nem kell, plusz ugye méretügyileg is nagyobb. Hát inkább ilyen tablet méret. Tehát, tehát persze, és akkor ebből kifolyólag ugye még a hűtés is jobban megoldható. Tehát szerintem simán tudnak itt craftot belepakolni. Meg, ha megnézzük, akkor igazából ugye a Nintendo Switch se egy olyan szar grafikát produkál. Tehát, ahhoz képest, hogy ilyen összeedugdashatós meg hogy kézi konzol is, meg aztán is, ahhoz igen, képest igen, nem igen. rossz, igen. É, és ha ebből indulunk ki, hogy a Sony-nál azért ki van már faszázva a rendszer, meg ugye ott optimalizálás, meg minden működik általában. Át. Át. Át. Át. Tehát azért, azért lehet ez jó. Ráadásul amúgy, hogyha itt megnézitek a képeket, akkor itt a Horizon Zero Dawn van a képeken a monitoron. Ja, ami népzen. azért betjárosan néz ki. Mondjuk, ami miként. igen, tehát csak most tényleg ilyen játékokat fog menetni, hogyha ez tényleg igaz, akkor... Még jó, amúgy az, az, oké, hogy az van a képen, de azért ott még a kéz is izé... Ja, persze, persze, Na, igen. igen. Ja, meg, az, meg, meg amikor a Switch-et is bejelentették, és volt róla az a videó, és ott uh, ment a videó a Skyrimről, akkor ugye, bejelentette a betes, de hogy azért még nem, nem erősítették meg, hogy egyáltalán lesz rá Skyrim. Ja, igen. Nem is igen. dolgoznak rajta. De még nem tudom, meddig ment a húzabona, hogy most, most, most lehet-e rá, vagy nem, vagy hogyan. Itt még csak egy képet látunk róla, szóval ki tudja. Én kíváncsi, vagyok, mondom. Ezt, hogyha most szerintem be akarják jelenti, akkor biztos az E3-on fogják. Ez róhat nagyot szólna. Azt Főleg, útített, lenne hangja. Igen. Főleg úgy, hogyha mondjuk ki tudnák hozni még olyan időszakban, amikor a Nintendo Switch-e mindig alig van játék. Mert mert hiába mondjuk egy fakonzó vagy valami van rá, három-négy olyan, amit érdemes megvenni, a többi az meg mind ilyen kacatnak tűnik előre és a, a komolyabb címek is tolódtak. És itt meg konkrétan azt mondják a kezébe vannak olyan címek, hogy ha azt ráteszik, akkor övké a világ. Ja, ez kemény. Lesz. Meg hogyha tényleg megjátszák azt is, hogy jó, és akkor övi támogatás. Ja, igen. Ami, ami felé ugye a Nintendo nem nagyon kacsingatott eddig, nem is fog szerintem közeljövőbe. Viszont ugye a Playstation-nek ott van a Playstation VR. Csak egy csatlakozó kell el, Meg hogy elvigye a gép, mert mondjuk a sima Playstation 4 nem is tudom, az elviszi a VR-t? Vagy az már Pro kell? Ö, szerintem elviszi. Szerintem pro. Én inkább arra tenném a voksomat. De nem, De szerintem jelten. elviszi, mert, mert nem, emlékszem régen azon rinyáltak, hogy a PS4-nek máshol van a a csatlakozója, és ezért hülyén néz ki, hogyha rádugod a VR, de hogy a PS4 Pro-nak már hátul van az USB, nem pedig elől és akkor úgy normálisan néz ki, hogyha ja, hát akkor a lehet. az alá, vagy, a, vagy a polcra. Azt, nekem szerintem működik, csak annyi, hogy pixelessebb, meg hát lehet, hogy néha beakad. Én legjobban arra vagyok kíváncsi, ennek mekkora lesz az, az Az fog sokat nyomni alattba. Hát mondjuk először a Project Scorpionnak derüljön ki, hogy tényleg annyia, amit bepakoltak, meg amit ígérnek. Tudod, ez Projex Pro Scorpion, átmentek egy úthengerre. Igen. Körülbelül úgy is néz ki. Jó, hát az János. a járban majd kiderül. Meglátjuk. Kapa Nintendo egy kis ö, konkurenciát. Gyanús, hogy igen. Jó, akkor azt kitárgyaltuk, mehetünk tovább. Következő hírünk. Most érkezett? Jó, nem most érkezett. De én felírtam a, a héten. Hogy ugye jön a Destiny 2? Mert tudtuk. Jön PC-re is. Ezt is tudtuk. És PC-re... És amúgy ezt én írtam fel. Te írtad fel? Na, ne ugye. De én is akartam. Én is akartam. Én nagyon akartam felírni. Jó, akkor én felírtuk a Destiny 2-t. Hogy... Jó, akkor ezt most hajeszbe Átadom. Ami nem máshol fog bütálni, mint a Battle.net boltban. Uh, Így, Így van. Egy kínálatában nem. Exkluzív lesz hát, PC-re a Battle.net-re. A Battle.net re battlenet launcheren keresztül lesz elérhető pc ezt, ezt és a PC-re. Már maga ez is hír értékű, hogy jön PC-re. De azt eddig is tudtuk, hogy jön PC-re. Igen, tudtam, én viszont amit, amit elvileg hallottam azt nem erősítették meg, hogy egyszerre fog megjelenni a konzolos verziókkal a PC-s is nem, pont hogy azt olvastam hogy megerősítették, hogy egyszerre? itt van, hogy lehet, hogy PC-re később jelenik meg, ez egy tegyen, ja, aha, előti igen, igen, igen. cikk igen, igen, igen, igen de ugye azt sincs megerősítve, tehát most nem tudjuk nem tudom, itt a írja, a... hogy elkövetkező hetekben belövik a pontos dátumot ez az ígéret ez engem, ez engem érdekel ez a cím tehát, hogy konzol elvileg szeptember 8. És amúgy ehhez kicsapják az első részt is felújítva, nem? Valami ilyesművel a nem. Én nem tudok róla. Az úgy jó lesz így becsatlakozni, bár mondjuk állítólag amennyi történet volt a Destiny-ben nem maradtunk de semmi. Igen, tehát nem egy sztori-orientált játék, az, inkább ez a és Formos. Nem tudom, nekem ez a játék, erről mindig az üt eszembe, mint hogyha a border et és a Warframe-et egybe raknád. Nagyjából ez. Jaj, tehát, hogy a... És Hélascucba. És Hélascucba, igen, de, de úgy, ugyanazok is csinálták, mint a hélót, úgyhogy... Igen, igen, igen. Én mondjuk ezzel lepődtem meg, hogy a tehát, hogy a Blizzard beenged egy külső játékot. Hát. Vagy ez az övéké? Igen, ez most érdekes, hogy ki a kiadója ennek. Hát ez, Zero, ez nem az nem? Activision. szerintem Activision, nem? Na, ide. Most lehet, hogy hülyeséget mondtam, de én nekem úgy rémlik, mint hogyha az Activision-höz volna át, vagy a... vagy fogalmam nincsen. a Destiny-nek. Igen, a Destiny-nek Activision a kiadója. Ja, akkor annyira nem meglepő. Hát akkor végig is Activision Blizzard, ott már mivel egy kézbe van, így belefér, tényleg. De szerintem amúgy ezek hülyék. Mármint, hogy ezt eddig is tudtam, de hogy most, tehát szerintem tudti, mert most a Steam-et kihagyják belőle, azért, mert nem akarnak ráfizetni mindenféle adót a játékra, meg ilyenek, de Szerintem így rengeteg potenciális vásárlótól esnek el. Mert, mert most, aki a battlenet játszik, az nem valószínű, hogy megveszi a Destiny 2-t, mert az nem azért játszik Battle.net-tel. Aki meg, meg akarja akar venni a Destiny 2-t, az oké okay, letölti meg mindent, de lehet, hogy sokan, sokan úgy gondolkodnak, mint én, és amúgy, ahogy néztem a Jó. hozzászólásokat, tényleg sokan úgy gondolkodnak. Tényleg? Ö, vannak páran, igen. Nem viccesz? Akik, akik nem vannak, örülnek. Vannak páran, az már hihetőbb. Ja, mert én, én elkezdtem el akartam számolni, hogy akkor húzzunk erről a téged. És így itt megáll a lista. Tehát, hogy ki, ki nem fogja megvenni Jó, azért, én... mert a bátőlete eladni meg. Szerintem, szerintem, ha kiadnák Steamre is, az biztos, hogy megdobná az eladásokat, és lehet, hogy az lesz, hogy most nem tudom, mondjuk egy évig csak itt tudod megvenni, amúgy meg utána jön steam a meg Windows store meg ilyen hülyeségekre. A Blizzard és, nem csinál és ilyet. És amúgy baszol, tényleg rányom itt a... hogy a hozzászólásokat, és tényleg itt az elején a, a, a erről vitáznak. Lejjebb is lejjebb is. Úgyhogy. Hogy ja, ez nem, nem, jó, ez nem egy ilyen first world problem, ezt, ezt én is elismerem, én is letölthetném, hogyha úgy van, de nem töltöm le, mert, mert, mert nincs úgy. Szerintem az Overwatch-sal most behúztak egyébként annyi új playért, hogy simán megjátszhatják ezt. Meg az a baj, hogy a Destiny 2-nek a megítélése szerintem sokkal tehát sok közös van a Destiny 1ben, azzal a szempontból, hogy a Destiny-t amikor kiadták, akkora volt a hype, mint a rohadás és utána kaptak egy, egy csonka játékot, ami rohat rövid volt, nem volt ben Story és utána még 50 millió dolgot változtattak, mert a készítők is rájöttek, hogy ez így szar. És most kiadják a Destiny 2-t, akik az egyet megvették, és annak idén csalódtak, azok nem fognak erre rárobbanni az biztos. Tehát itt valami nagyon nagy duranás kell a Destiny 2-höz ahhoz, hogy tényleg, hogy hozza a számokat. Hát pedig ránézésre nem tűnik nagy duranásnak. Hát ez konkrétan Tehát ugyanaz, mint az egy nekem. Kb. egy kiegészítő. Igen. Lehetett volna az egész, amiket így eddig lehet róla látni. Meg ja, meg van. amit az egyet csináltak, hogy amikor megvetel az egyet, vagy ilyesmi, és később meg akartad venni azokat a DLC-ket, amikkel jobb lett a játék, valami Shadow, nem Shadow Night, de valami ilyesmi volt, Shadow King, nem mindegy, több mindegy, akkor azt kiadták egy olyan csomagba, amiben benne volt a játék is. És hogyha neked megvolt a játékod, nem kaptad meg olcsóbban, muszáj de, volt az... King, igen. Muszáj volt megvened azt a csomagot, de akkor benne volt a játék is, amivel te nem tudtál mit kezdeni. Tehát akik az elején megvették, és szívtak, mert szarok voltak a szerverek, bágos volt a játék, és nem volt kipecseve még minden, azzal lesse le szarták. Kaptak három skint, aminek körülnyél, és amúgy meg nem ki is, ugyanúgy a játék nem árát. Is voltak dedikált szerverek, nem? De voltak, szerintem. Hát a központi résznek meg... biztos, hogy az volt. Nekem megvan nyitva egy szik. Uh, amiben ez van leírva, hogy a Destiny 2-ben PC-n sem lesznek dedikált szerverek. Hát de basszus, hogyha hát a központi... Tehát az, hogy kimentél mondjuk valamilyen izére és mikrosztoltad, az okés, okay, de a központi lehet, rész az hogy biztos egy szerver alatt volt. Tehát egyszerre volt 200-300 játékos, azt nem tudják megcsinálni szerintem ezért. így hozt alapját. Ez, ez is csak ilyen kamu Tehát, hogy ez nem... Jó, hát persze. Nem az, ami... Tényleg MMO-nak számít. Jó lehet, tényleg a központi rész az olyan lesz. Tehát ez ugyanolyan ugyan MMO, mint mondjuk a Warframe. Hogy bemész egy vagy központi a... részre, ott vannak 200 és amik kimész a pályákra ott vagy egyedül, vagy ha volt veled egy party, akkor még jönnek ketten. A, a Division például. Vagy a Division, igen. Ha azt tudnám hasonlítani. Tehát, jó, ez jó megoldás, meg minden, csak ezt ne hívjuk már MMO-nak, meg ilyeneknek, mert ennek rohadtul nincsen hozzá köze. Nyomokban MMO <laughs> És, és magyarót is. <gül> Emem új magyarót? Így van. Nem tudom, én várom minden esetre. Kíváncsi leszek, mert ugye az első nekem kimaradt. meg az is tetszett? Én néztem róla annó videókat. És, és szerintem az nem volt annyira vacak. <gül> Akkor de nem, mennyire, nem, nem, ha... lesz a vége. <gül> <gül> de nem, én, én, én tényleg néztem róla a videókat, és <gül> jó, jaj, jaj, ez elhív, ez elhív, nem nem igazából. jó, csak hadd mondjam el az érvelés második felét. Tehát, hogy nekem bejött ez a ez a raides vonal, amikor tényleg egy ilyen nyomokban sztorit tartalmazó dungeonon mentek végig, meg, meg hogy mellette ott volt a PvP. Igen. Nekem Nekem az a baj, hogy erre a játékra ránéztem, és a Borderland szugra be egyszerre is. Nekem valamilyen egy kicsit a Halo is. Meg az is, igen. igen. Meg az is furcsa volt, hogy az elején alig tudtál fejlődni ami 20-as szintig, aztán azt elérted már nem tudom hány küldetés után, akkor kitolták a szint limitát, meg... Szerint kicsit a fejlesztőkön is azt látszott, hogy ezzel még dolgoztak volna. Egy-két hónapig, hogy normálisan összerakják. De ki ebben a ezt szokták, szokták csinálni, egy kitolnak szintlimitet, meg minden vissza. Ez egy kiegészítő ja Persze, kontent. persze, csak az a baj, hogy megint ott tartunk, hogy ez a Destiny, ez egy olyan játék, ami, amivel kapcsolatban egy-két év után beszélhetsz arról, hogy ennek a játéknak így kellett volna megjelennie. Jaj, és most megjelenik PC-re is, Destiny 2 címmel. Így van. És kiadják még egyszer, konszor, ugyanazt? Mert hogy amúgy, nekem, nekem, amúgy látványban rohadtul nem tűnt semmi újdonság így a gameplay videók alapján. Meg ja, úgy, hát úgy nézetre. Igen. Én a Halo-t se szeretem nagyon, úgyhogy... Ja, hát nekünk ezek a hélók meg ilyenek ezek kimaradtak a PC Master rész miatt, mert ugye... Már most jött ez a Halo-olvöldözős. Halo olvöldözős hél hél hélo 1 2 az volt. Hát az 1 jó, de az már mikor volt? Az nem de azok még nem jó, jó hélók is voltak. Aztán... aztán... Nem tudom, nekem, nekem annyira nem. Én, ja, én, most, húvá, hát én ezt nem én, sajnálom. Én, én, én amúgy még a izét is kijátszottam, a Halo Reach. Volt ilyen? Volt ilyen. Igen. Ez volt az, ami ilyen előzmény volt, nem? Azt hiszem igen, talán az 1-2 környéke játszott, vagy a 3, nem tudom, meg volt ODST hogy, hogy, is. Hogy, hogy hogy jött az invázió, meg mit tudom én. De ez nem ez a... Stratégiai játék? Nem, nem, nem, nem. A RICS az, az, az, az is FPS. Ebben volt, a magyarul A magyarul, a ég, úgy, igen. Ha... <gül> igen, igen, ebben <gül> beszélek magyarul. Volt, akkor meg volt Sógornak az Xbox 360, és így megyek, és akkor egy hozzám szólik magyarul a telepes, mondom, mi van? <gül> <gül> Ó, nekem amúgy, annak a játéknak a vége akkor a ilyen. Azé negatívum volt, most tegyük ki a spoiler teget és, és mondjam el. Mégis egy elég régi játékról beszélünk már, tehát aki, aki akarta az már, vagy végigjátszotta, vagy megnézte. De ennek konkrétan az a vége, hogy nem nyerheted meg az utolsó csatát. Kedvesek? Ú, ezt Ez mindig kon utáltam. Tehát konkrétan, akár, hogy lövöd, nyomod a hatchetot, Annyira sokan fognak írni, hogy, hogy az a vége, hogy meghalsz. Nekem erről most ugye a BF1 jut eszembe, abban volt egy ilyen küldetés, meg, a, meg az, az uh -huh. Igen, meg az agyon-skriptált nem szeretem, mint például a, a Maffia 1-be voltak ilyenek, hogyha. Tehát hiába érted utol a fő ellenfelet, vagy azt, akit kergettél, és belelőttél 60 tárat, hogyha a játék nem érezte úgy, hogy meg kell halni, akkor nem halt meg, és, meg, nem halt meg, és ment tovább. És ezeket nem nagyon szeretem a játékokba. Hát a script, a script Ennyi. Igen, erről a kód tudna mesélni. Hát igen. Vagy a Life is Strange? Na nem? Mondjuk, tényleg a script. Én, én, én, én így akartam átkötni, na de kik tudnak még mesélni? <gül> jó ja, és ennek annyira örülök, hogy jön a folytatása, bozos, én imádtam azt a játékot. Ja, igen. Van, jó volt. Hogy tudják ezt annak... folytatni. Na és annyira örülök, hogy nem ezt szerintem, szer szerintem új sztori lesz. Tégészen új. És szerintem jó is, hogy új sztori van. Állítólag teljesen hát. új lesz, igen. Hát, ebben, a, kölyök, ebben a világban fog játszodni, de más, más szituáció. Tehát mondjuk ebben a világban, tehát ez most nem egy ilyen univerzum építés, mert úgy nem történtek olyan dolgok. Tényleg te... a jelik, meg minden. Ja, persze. <laughs> <laughs> Itt is levágják vürlort kezét? Így van. De durván. A saját apja. <gül> Kétszer. És mondja, hogy álljon át a setétoldal. De amúgy jó is, hogy nem ezt folytatják, mert, mert ugye nem spoilerezünk de ne, itt a történetek... Kétféle befejezés Igen. volt, tehát ezt így, így már annyira nem lehet folytatni. Bár És volt már kettő ilyen merőben más. <gül> Igen, kettő most, merőben más. Most most melyiket folytatnád? Én, én, én mondjuk tudom hogy melyiket. Volt már ilyenben, ó, ilyenre példa, nem? Hogy így a végén dönthettél, és aztán az egyiket folytatták, hogy az a helyes? Igen, igen. Hát, talán a nem azt mondom, volt még... ilyen, nem? Talán, de hát nem olyan úgy volt tehát ott úgy van megcsinálva a döntés, hogy bármit döntesz a játék során, az csak a szereplők. Ja igen. Mások. Nem tehát, hogy Aha. magát az, a fősztori vonalat az így. Ja, az de egy hogy én, én, én, én, mintha emlékeznék, hogy lett volna ilyen. Na, Most nem, nem, nem, nem fog eszembe jutni a, a neve meg ilyesmi csak hogy ott is ilyen kettő szára futott ki a vége, és az egyiket csinálták meg a folytatásban. Nekem is rémlik valami ilyesmi meg, mint valami tesztet is olvastam volna ilyen játékról, hogy, hogy a készítők lenyilatkozták, hogy a két vagy a három befejezés közül melyik az, amelyiket ők folytatják, és hogy melyik az, amelyiket alapul veszik. Még mm, az érdekes lenne, hogy így csinálnak. Mondjuk én örülnék neki, hogyha ha máshogy játszódna, akár a közelben, vagy nem tudom, és feltűnnének régi feltűnnének Ja, ilyen elmennek egymás mellett kocsim. Igen, igen, igen, fel. igen. Vagy mondjuk, vagy mondjuk ilyen előzményszerűség lenne, de nem ezekkel a karakterekkel, hanem hogy még mielőtt megtörtént ez a sok cuc, azelőtt lenne valami másik történet. Száll, és akkor összefogtalnak a szereplőt. Vagy a párhuzam igen. De igazából most ilyen nyomok van spoileres, tehát hogy oké, okay, annyit tudunk, hogy a. Most már nem is emlékszem a nevére, tehát hogy a kis csajnak az időbuzeráló képessége okozta ezt a vihart. Így van. De mondjuk szerintem ezt simán meg lehetne spékelni azzal, hogy így párhuzamban több olyan ember is van, akinek van ilyen időbhuzerálló képessége, csak mondjuk egymásról nem tudnak. Vagy van, aki tud? Többiről. Csak a kisej nem így tudott Ezért. El. Tehát ezt szeretesz hoznia. Vagy azt is lehetne akár, hogy párhuzamosan a városban, akik éltek, hogy ezt hogy élték meg. Tehát olyan emberek, akiknek nincs ilyen képessége, és nem fogja föl, mert de mondjuk az, hát, igazgató, az vagy ilyesmi. Ja, igen, ez, ez én én, én azért mondom, mert az egész játék erre étett, hogy tudod buzerálni az időt, nem nincs meged a kezed. Igen. És ezért gondoltam erre, hogy bele lehet vinni ezt, hogy van több ilyen ember, csak mit tudom igen, én, az igen. három utcával arrébb lakott. Tehát a mechanikát ezt benne kéne adni kettőben, és sem különben semmi nem lenne a Life is hez ja, Hát a story lenne, meg a karakterek. Á, nem, szerintem akkora újdonság volt ez, a visszatekerem és mást válaszolok, meg ö, választok valamit, kiderül az igazság, visszatekerem, és akkor megint van egy új válaszolás. Ja, szerintem is benne hagyják Szerintem ez annyira egyedi volt, és emiatt lett az a Life is Strange, ami, hogy ezt muszáj a második részben is nyomni. Tehát gondold el, mintha a, a Left 4 Dead egy utána, a kettőbe, mit tudom én, egy ilyen nem zombis játék lett volna. Hanem kecsk. kecskék. Kecsk kecske fejő játék lett volna. Amúgy van, olyan, van zombis olyan. rész a Goat csak Igen, szóval. tudom. <hih> És próbáltad már? Még nem, az még nem. Még csak, a, még csak az első két város. Még az ember t sem erdem, mert attól félek, hogy beszippant. <hih> Na jó. Én biztos nem félek attól, hogy az engem beszippant. Picit se, nem tartok tőle. Ja, tényleg jobban meleg nem nagyon lenne jó, hogyha kivennék ezt az elemet. Meg azonlatilag ez egy más játék lenne. Tehát ha nem azok a szereplők, és egyébként nem is ugyanaz a játékmechanika, és egyébként ez nem egy Azt hogy én se áll, tehát az nem tetszene nekem se, hogy ezekkel a szereplőkkel menne tovább, mert ez egy kerek sztorit adott. Például tök jó lenne, hogy... Most úgy fogom elmondani, hogy annyira ne legyen spoiler, tehát, hogy volt egy karakter, akinek az apjával történik valami, amit mi majdnem megakadályoztunk, de aztán végül is mégsem. És tök jó lenne, hogyha például abban a korban lenne, és mondjuk mi nekünk közünk lenne ahhoz a balesetes dologhoz. És ugyanúgy tekernénk az időt, vagy ilyesmi, és mi is dönthetnénk, hogy így, vagy úgy, vagy amúgy lenne, és most rá lennénk kényszerítve, hogy úgy menjen, ahogy a, ebbe, az, ebbe az első részbe. Végül is az bele, bele így a két, két karakter külön így találkozik. Igen, és igen. És a sors nem. így összefonja őket. Ú, ez nagyon szarul sikerült elmondanom. Mondom. Ez nagyon nyálas volt amúgy. Nem, ez csak simán béna volt. Nem, mint valami alkonyatrész. Ez körülbelül olyan volt. Jó, azért van mondom, ezt é, okay. Én ezt tartanám a legreálisabbnak, hogy, hogy tényleg ugyanabban a, az időben játszódna, csak-csak mondjuk, hogy tudom én, a, ez volt a 12 a osztály, és akkor most a B-sek közül lenne valaki, ja, amikor, a, a Végül rá. is a suliba játszóra, az van egy csomó A végén kiderül, hogy ez az egész sorozat egy ilyen X-men iskolára ja, épül, mert X-men kezdődik. Van, mindenkinek van valami speciális képessége. Ja, most hogy is volt az elején? Tehát hogy, hogy jött rá a képességére, hogy berepült a lányusloziba egy ilyen kék pillangó? Igen, és azt lefutoltam le hát minden, közel és volt utána. Vezzel, csak ne, nem fotózata. igen. De, de, de hogy a, a, az volt a jel után, és akkor bejötték, a, a csajt, lelőtték, és utána annyira megrökönyödött ezen, hogy, hogy így hirtelen vissza az. Hirtelen felírásból visszatekert az idő. Igen. Mert, mert ez csak így megy. Abba a suliba, amúgy így Ott megy. Ott így megy, persze, <gül> felkedsz reggel úgy vagy az, aki aludni akarok, visszatekered, az időt azt. A, a c sek azok láthatatlanok, a Bések azok visszatekerik az időt, az meg nagyon gyorsak és akkor tudod így, talán egy tiszteltel jelentem, ha itt egy kicsit a hiány, nem Janem, mit van, csak nem láttam. Ugye a nagyon béna játék lenne, hogy egy láthatatlan embere kevés így menni, és így, mindig az a poén, hogy nem látják. Igen. Na jó, valószínűleg nem ilyen lesz. Nem, tehát az tény, hogy szerintem nekem instant vétel lesz, az Life is Strange 2. Nekem az egy az, az, az volt akkora élmény. Azt mondom, hogy én most gondolkozok rajta, hogy így hát nem is azt mondom, hogy barátnőmmel végig játszatom, de, de hogy így de néz, De, nézze de végig játszat, játszat, játszat de így, végig. De hogy nézze végig ő is. Nem vicce, én is fogok ismerkedni ezek után, hogy Life is Strange, szívem. Nem érdekel, hogy most találkoztunk először, azt majd végig játszott Igen, oké, okay, hogy vacsorára hívtalak, de a kaja megvár. Ja. <laughs> Még It, hozzák itt a vajet, úgy... itt egy laptop. <laughs> ja, <laughs> Én a, Tehát, én a... van olyan sztoria, meg minden, hogy ez, ez kurva jó. Igen, én a Walking Dead első részét, az első season akartam végigjátszatni, csak aztán megakadtunk, mert félbe maradt, de azt akartam végigjátszatni, mert ott annak a vége az akkora nyomott tet rám, is... hogy és most, most megvettem a Wolf Among us és esküsz, nem merem elkezdeni. Nem merek rákattintani, hogy játék, mert félek attól, hogy ez, ez ilyen érzem, mire megint így kompromittálva leszek, mint a Spock. Hát nekem, hallod, megvan a Walking Dead Season 1, Season 2, Wolf Among Us, meg a Game of Thrones-os is. És alig mert irákat tintani. Hát a Walking Deadből a két szezont azt végigjátszottam, a, a Wolf Among Us-ból pedig az első epizódot. De azt Mi azt is... félbe tudtad hagyni? Mindenki hát, azt mondják, hogy Roadtul. Én ezt úgy jó. félbe, hogy ezt egyszer kipróbáltam ilyen kölcsönzői változatban, és utána uh -huh. akciós volt, és megvettem. Aha, tehát és akkor te már és vagy... a nem, nem csak az első epizódot, de a mentésem nincs meg, úgyhogy előről kell majd kezdenem. Még ja, hát mondjuk mondjuk olyan hosszú, hogy nézegettem. Tudom, mint az összes többi ilyen Walking de tehát ilyen egy, egy epizód, mondjuk legyen olyan két óra max, talán. Ja, ott körül, ott körül. Na én majd neki akarok állni, csak, csak még van egy-két játék előtte a sorban. De, de ezt mindenképpen akarom nézni, mert mindenki ezt a Wolf Among -az a legjobban, hogy a, le amúgy, a legjobban. De ez most nekem le is van töltve itt a Steamben. Nekem is. És még nem kezdtem el. Mondjuk mondjuk most, hogy így Itthon vagyok, így lehet, el is fogom. Kezdeni, most nem te nem kösz... az... akkor én elköszönök is. Hát hogy... most már így... ilyen régóta megy a felvétel. Jaj, most teszem, betanoznom ja. kell. Uh -huh. <laughs> mondjuk viccen ki, a témákból, hogyha akár... <laughs> nem tudom. Akár mert, mert is, mind, is ha Te eltél, ez amúgy most nagyon megcsípte ezt a vonalat. Igen. A Walking dead-del. De mondjuk szerintem ezt, ezt a végtelenséget nem csinálhatják, hogy ugyanaz a játékok szinte mindegyik, csak annyi, hogy más franchise. De, De hogy nem. a legósoknak is megy. Amikor a is megy. Ja, ja. Hát szerintem ezt még nagyon sokáig tudják csinálni, miért több jogot megszereznek. Szerintem is, tehát most ha megnézitek, igazából maga a játék mechanika, az, azt mindenre rá lehet húzni. És... Jó, csak kérdés, hogy mikor unnak ebbe bele az emberek, hogy nem ilyen kalandjátékot akarnak, ami, ami kamú döntésekkel kápráztat, hanem, hanem tényleg valami régi módibbat, amire mondjuk most már a több a jel. Nem tudom, hát szerintem amúgy játékról játékra újítanak ők mindig egy-egy kicsit. Nem? Hát talán. Volt, a valamelyikben volt akció jelenet. Ja igen, igen. Meg végül is amíg összeraknak egy rohadt jó sztorit, amit áttélsz, hogyha az egy interaktív film, akkor is ki nem szarja le, mert egy olyan sztorival gazdagodtál, ami megérte azt az időt, amit beleöltél. Persze, most... Most, de most én is ezzel mondom, azt mondom, hogy a maga a sztori viszi az egészet. Te igen. Te igazából nem Klasszikus értelemben nevezhetők ezek játékoknak. Mert oké, okay, hogy kattingatsz, meg temészátálból bébe, de de ez egy film. Igen. Te például most jó, most én előtt csak beszélni, mert ezeket játszottam végig a, a Walking Dead-ek is. Azok is szinte semmi interakciót nem csinálhatsz, minden a szádba van rágva, a feladványok is olyan egyszerűek, hogy hihetetlen, de maga a az úgy visz tovább, hogy, hogy hihetetlen. Ja, a is megvettem a t from the Borderlands-et. Hú, sokan dicsérik, hogy az még nagyon jó lett. És se hát nem tudom, nézem itt, <gül> hogy most bekatintottam a Teltélnek a cím, mint kiadót, vagy fejlesztőt, nem is tudom, Makerkat fejlesztőt is. Akkor most nézem itt a könyvtárban, hogy mik vannak. Van egy-kettő. És nekem úgy a régiek közül is sok megvan, az, az mondjuk nem tudom, nem emlékszem, de talán volt valami bundle. Meg talán volt is valami akció, szerintem a Sam Max, mert az nekem is megvan, és azt én emlékszem, hogy megvettem Meg a Back to the Future. Meg a Back to the Future igen. Igen, meg Puzzle Agent, meg ilyenek. Ja, igen, igen, azok is voltak. Hát jó, mondjuk... Mondjuk ezeket az ilyen játékokat régen is szerettem. Ez az interaktív... Nem, tehát ez a kalang játékokat. Ja, igen, igen. A hőskorban. Jó, de mondjuk ott még gondolkodni is kellett néha, nem csak olvasni, meg, meg azon aggódni, hogy most jól döntesz -e, vagy nem. Ú, mondjuk ezek a döntések, jó úristen, ez egy úgy fel tud cseszni. De amúgy ez adta meg amúgy neki az ízt, a teltél játékoknak, hogy ez a súlya van annak, hogy mit választott. Igen. Én Igen. előtte nem emlékszem ilyenre, ami így ep, jó módon Mass Effect valamilyen szinten, hogy így epizódikusan viszi tovább, és vittém, hogyha te az első részben azt választod, hogy a a romén, a pistának vágják le a kezét, és akkor a, az ötödik részben meg a pistának kéne téged megmenteni, de levágtanak ja, a, a kezét, ezért nem tud. A kezét, jó. és hopp! <gül> és ez. Meg még azok jók még a, még a teheténél, hogy, hogy nagyon jótnak tudnak karaktereket írni, és megszereted őket, vagy megutálod őket, vagy van Na, valamilyen hát érzelem. Az, az, az, az, azokat nem ők írják, mert úgy nekik mindegyik, tehát ezek a sikeresebb játékai, ugye ha vannak a régiek, meg csináltak egy Monkey Island rebootot, meg a Day of the Tentacle-t is ők csinálták szerintem, ugye itt mindegyik izé, tehát felhasznál valamit. Tehát a Wolf Mangas is azt hiszem... Ja, igen, hogy az képregény. DC-s képregény. Igen, igen. Ott a Walking Dead képregény. Borderlands játék játékból adaptált. Tehát mindegyik Batman, mindegyik nyúl valahova. Ott a trónok harca. Tudom, hogy a trónok harcánál teljesen új karakterek Jó, voltak. hát ott persze. De a többinél mindenhonnan hoztak valamit. el ja, mondjuk ez igaz. Ja. Nem most á, lehet, hogy majd elkezdem a volfam. Nem merek rá menni. Nem tudom. Jaj. Egyik, egyik gondoljatok bele, hogyha így jobban összepacsíznak a, a Disney-vel. Ugye most jött a Galaxis őrzői játék. Tényleg Ját, a... abban csináltak most. Most, egyet. ha így, így mennek szépen sorba az összes Marvel cuccon, meg a Star Warson, hát itt hülye keresik magukat. Hát szerintem már. Hát így se is. Kerestek szarul, szerintem. Igen. Igen. Hát egy, ő... ilyen, egy ilyen Star Wars interaktív filmet szerintem nagyon sokan végigjátszanának olyanok, és akik eddig nem. Hát nekik meg nagyon jól, jól hogyha ha úgy veszük ilyen minimális munkabefektetéssel, ugye a Call of Duty fejlesztők, meg az Activision, meg, meg a Lego. Tehát ez, ez a három, ami, ami nagyon megy. Megtalán a sportjátékok. Ezt a galaxis őrzőit még nem is néztem, hogy ez milyen. Én azt nem is tudtam, hogy már kijött. Jaj. Hát itt április 18-at ír megjelenési idő. Vagy ha gondolom, az az, az az első hónap. Jaha. Ja. Nagyon nyomatják. Arra is rá kell majd akkor nézni. Na jó van. Hát végig is értünk. Végig. Volt egy kis teltél is. Meg lesz, is. Meg lesz, lesz is. Teltél örök. más. Szerintem csig ezzel rá is repülünk akkor a Wolfamongasra a héten. Én nem tartom kizák. <gül> És majd szét-spoilerezzük a Neunak. <gül> <gül> Oké, okay, nyugodtan. Egyébként én nem is nagyon mertem megszólalni, mert én egy ilyen teltéljátékot se játszottam végig. Hmm. Tehát nekem a Life is Strange volt az, az ilyen játék, ami olyan, mint a játékok, de teltélökkel nem játszottam. Pedig, hogyha mondjuk azt tetszett, akkor szerintem. Valamelyik, valamelyik walking, de az megvan nekem is talán pont az első évad. Aha. Az nagyon jó amúgy. Az egy nagyon jó belépő pont. De annak még nem álltam neki eddig. Pedig az megvan. Aztán, akkor tudod, az, mit... az az, az érdemes elkezdeni. Tehát a többi is jó. De pff, az... Na akkor legyen házi feladat. Ne jó. <laughs> de jövő héten végig kell játszani a walking az első évadát. Mi pedig csigezzel addig a Wolf Among és utána a eszmét cserélünk. Megvátjuk, <gül> Megvágyjuk, hogy tesz idő. Vagy kedvem, vagy nem tudom. Az, hogyha leülök, kiátsznak, hogy mindig valami múlt is ügyeséggel. Hát képzeld azt, hogy a többiek Farmalok. is emberek. Igen, és? És hogy valódi emberek, mindegyik. Csak meg van írva a szövegük, meg minden. <gül> mm -hmm. <gül> okay. Vagy ültesd magad mellé valakit, vagy nem tudom, és akkor a Az végül. lesz, az lesz. Nagyon is Walking Dead rajongó, úgyhogy lehet, Na, hogy majd hát, vele akkor. kéne így neki esni. Akkor, hát, a... leültettem, és akkor nézzük. Figyelj, hát... hogy ha szereti a sorozatban a Walking Dead-et, akkor ez sokkal jobban fogja szeretni. Igen, ezt akartam mondani, hogy ha a sorozatról csak fele igaz, amit elmondtak, akkor ez köröket ven a sorozatra. Ja, megnézzük. Mondjuk nem tudom, úgy, hogy mint külső szemlélőnek az ilyen morális döntések mennyire fognak átjönni. Ja, meg a döntéseknél tényleg arra, az, az, az nem tudom, az hogy megy, hogy van olyan, hogy időre kell reagálni valamire, és a... Csak mindegyik, mindegyik ilyen? Mindegyik ilyen, igen. És a végén kiírja, hogy a többiek hogy döntöttek, mint a lánykisztőnységből. Ja, minden zsígy, minden, zsígy minden az, epizód végén ott van, hogy mit tudom én, a felhasználók 30%-a vágta a pistának a kezét. Szegény pista, az megint. Nem, ez Pista megszívja. Ja. Csigez, nagyon megszívja. Cigesz nagyon utálod ezt a pistát. Nem ez tudom ki nem ez, ez, de pista, figyelj, beszélj csigezzel, mert valami, valami nem oké köztetek. Hát nah, most én mondjak senyit. Senyit, te is dumájt csigezzel. Ja. Oké, okay, Ez... akkor mit tehetünk? 30%-át már kell, ne a kezét. <gül> <gül> Na, ne Ez Oké, séges, beszélnünk kell. <gül> <gül> de mi az a durva, hogy az elején vannak ott ilyen, ilyen tökéletlaki döntések, hogy jaj, most gombát keverjek a lábába, vagy cseresznyét. És akkor. Egy idő után előjönnek az olyanok, hogy mind a kettőnek van értelme, és van ellenérve, és nem tudod, nem tudod, melyik a jobb. És ez a legrosszabb, hogy nincs idő. Nincs az, hogy rákeresed internet, hogy melyinek mi lesz a következménye, hanem ott egyszerre kell döntened, muszáj. Ú, azok nagyon kemények. tegyen meg a zombi. két olyanok amúgy benne. Van benne olyan döntés, hogy itt jobbra meg tudod menteni a csajt, balra meg tudod menteni a fickót, Senki nem a csajt. Ja, senki nem a fiút mentette, meg legalábbis én azt hittem. És amikor megmentettem a csajt, akkor láttam, hogy a fiút mentették meg 60%-ban. De én a csajt akartam, mert mondom, összejön vele a karakterem, is alakul, csak aztán valami a számításaim, de ja, el nem, nem, nem spoiler, igen. <hállal> ennyi, oké. Okay. Én már nem is kell kiátszanom, <hállal> ja, ennyi a sztóri. <hállal> ennyi a csaj csajt kell megmenteni, és aztán úgy jön össze. van. Akkor hát. meg minek? De a többiek de... már tudták, hogy a csaj nem jön össze, akkor ott dögöljön meg, ahol van. Tehát amúgy meg vannak olyanok is, amikor tényleg olyan szinten nem tudsz beleszólni a történetbe a döntésedbe, hogy mit át vagy B-t mented meg, mert mindenképpen áhol meg. De teszem azt mondjuk a B, meg a barátai. Azok ellenzősek lesznek. Nem vele, fogják igen. jó szemmel nézni, hogy te a másikat akartad megmenteni, holott ő is ugyanúgy veszélyben volt, és akkor ja, és ezt azt, csak azt, utólag amikor... tudod meg hogy... hát két-három résszel, később akár az hát szépen. Szépen. Sőt, hát van ja, a ma... szereplő aki a második évadban is úgy visszagyűrűzik igen, hú emlékszem, ez még annyira nem spoiler, hogy így volt az első évadban, van egy olyan rész, az nagyon kemény volt, azt azt láttam, hogy bekerültél egy ilyen placra több emberrel együtt, és volt öt darab csokid és el kellett döntened, hogy az öt csokit az kinek adod oda, és voltatok rá 11-en mondjuk, uh -huh. és azt egyszerűen nem tudtad megkerülni, akárkinek adtad, tehát valaki mindenképpen uh -huh. megsértődött rá. Tehát ez ki van találva, hogy... Az a második volt, nem? Vagy az első hivadban volt. de hogy Meg kell enni az, az összes adott. csokit, és akkor mindenki utálni fog. Azt az nem Jaj, lehet. Tényleg, ez a az, az már nagyobb közepe, vége fele volt? Valahogy így nem tudom pontosan. Már régebben játszottam, de azt a részt is nagyon utáltam. Meg, meg tényleg vannak ott olyan jelenetek, hogy, hogy hát én, én majdnem elbőktem főleg a vége fele. tehát az, hát az utolsó meg az utolsó előtti, hát az atya úristen. Arra, arra készítsetek be Zsepit, mert lehet, hogy lesz a gép. <gül> Oké. Okay. Pont úgy, mint amikor az űrlordot megölték. Hát az is basszus, kemény. Meglevágták a kezét. Igen, előtte levágták a kezét. Előtt levágták a kezét. Igen, igen. Aztán Értem. is. Értem, szegények. Na jó. Akkor amíg az én kezem még megvan, addig lőjük le a podcast végtelenségig fog menni, ha nem tudok rákattintani a... Másik, a kez, másik kezedet vágjuk le, a bal. Igen. Vagy egyéb testrészeimet használom majd rá. Na jó. Hát már ennyi fér elök, be, akkor, akkor addig álljunk, amíg nem halljuk itt. Jobb, <gül> ahogy próbálja bizonyos test részeivel azt a klikket. Ha lefejeli a billentyűzetet, aztán kész. <gül> Jó, szerintem köszönjük szépen a figyelmet. <gül> És hát további. Jó játékot mindenkinek, meg ilyenek. És sziasztok. Sziasztok. sziasztok.